З довгою зупинкою після речень. Постійна комісія розслідує кожен випадок корупції в нашій службі. Але не дожидаючи блискавок від неї, ми самі при всякій нагоді всі звільняємось від скривлень. Ми поставлені в обов'язок доглядати порядку згідно з законом, захищаючи населення від злочинців. Тому зв'язок з правопорушниками і покриття їх дій становить зраду і підриває підстави суспільного життя. Зараз виясним, кому з нас відомі подібні випадки. Хто міг би сказати, без страху за себе тільки з почуття службового обов'язку? Переждавши загальну мовчанку, комісар трохи підвищує ноту. Я спитаю спершу свого найдовіренішого помічника. Він відає повідомленнями і провадить інспекцію в цій справі. «Гергард Меснар, скажіть! Не знаю нічого з верх звітів, що вам подав. Хто затаїв записку, спрямовану мені? Я хотів вияснити, наскільки правдива. Мали більше часу, ніж досить. Де вона? На жаль, недавно десь пропала. Її послав я сам» знову підвищує голос комісар. Я хотів вияснити, хто затаїв декілька подібних повідомлень раніше. Ви взнали, хто такий привид, господар наркотиків?» «Шкодую, ні. Чули ім'я. Грейбек. Він був близько до привида і відійшов. Пробували його вбити, а тільки важко поранили. Джесіка з приятелями, врятувавши його, подала декотрі дані про господаря». Грейбек відомий? Жодного уявлення, відказує, трохи помовчавши, Местнер. Чи насправді жодного? Один з першорядних поштовхувачів ринку, Борлінг, кого привид часто нагороджував, недавно труївся і був вилікуваний заходами приватного лікаря Бергема. Цьому лікареві і пасторові Орсону він розповів докладно про баржу, як резиденцію привида з екзекуціями і преміями. Знали чоловіка? «Ніяк», – відповів Меснер знову по роздумі. «Хто передав через Клепарта наказ Чойсові вбити приятеля в госпіталі за його зізнання? Слід від кого? Для певності послано найманих убивників. Мені невідомо». Як заподіяно вбивство полісмена Кромфорта і фальшиво обвинувачено в цьому музиканта? Він випадково врятувався від електричного крісла. Хто звелів перед тим убити самого музиканта? І тільки через непередбачену дрібницю не вдалося. Хто розпорядився про хуліганські переслідування його? Звідки я знаю? Чому питатись одного? Тут багато осіб. Хто наказав сторожеві негайно Чойса з прив'язаними бетоновими накладками на ногах зіпхнути з баржі воду, як стоячу здобич для риби? Котрому сторожеві? «Клепард, ваш час говоріть», – назвав комісар. Я порушив службовий порядок і спричинився до схоплення Чойса на страту. Бачив привида зовсім близько і, думаю, впізнав його з голосом, особливими жестами і ходою. «Хто привид?» «Він, хто вимовляється, інспектор Местнер». «Звідки впізнав? Бачив обличчя?» – обурюється звинувачений. «Ні, весь час було під маскою». «Чув розмову? Досить довго, аби ствердити», – довідується комісар. «Ні, він тихо подавав накази для підручних. Голосно повторювати. Тільки наостанок я почув від нього два слова», – признав склепард. «Як?» «Чи голосно серед тиші зовсім близько, щоб міг визначити?» «Ні, віддаля, при широкій загороді, на баржі». «Свідок самозаперечується, викрикнув Меснер. «Буде другий, стійкіший!» – відомить комісар. «Нам такий свідок чудом зберігся!» Вартовий, що при вході видалився на наказ капітана, «Другого свідка сюди!» «Але скоро вертається, несучи стілець, і слідом два службовці ведуть під руки Чойса». Кругом забентованого. Саджають біля комісара на підвищенні якраз напроти меснара. І той аж стинається і відступає при погляді на каліку. Хто? Утоплений із глибокого дна? Інспектор вихопив револьвер на вести на клепарда. Ти зломник.